Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu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 na Mwenyezi Mungu wanashuhudia ya kuwa hakika wanafiki ni waongo Ittakhadhuu aymaanuhum jannatan faṣaddū 'an sabīlillāh innahum sā'amā kānū ya'malūn Ombe fanya viapo vyao kinga na wao wakajizuia kuifuata njia ya Mwenyezi Mungu. Hakika ni mabaya kabisa waliokuwa wakiyafanya. Dhani ka bi amanu thumma kafaru fatubia ala fahum la yaftahun. Hayo ni kwa sababu ya kuwa waliamini kisha wakakufuru, kwa hivyo umepigwa muhuri juu ya nyoyo zao fa hivyo hawafahamu lolote wa idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alayhim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 Vipi wanapotoka na haki wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah law awru'usuhum wa ra'aitahum wahum mustakbirun na wanapoambiwa njooni ili mtume wa Mwenyezi Mungu wa kuombeni maafira hugeuza vichwa vyao na unawaona wanageuka nao wamejaa kiburi Sawai him astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allah lahum inna Allah la yahdi al qawma al sawa sawa kiwatakia maghfira au hukuwatakia maghfira Mwenyezi Mungu hatawagufiria اَكَيْفَ مَن يَزِعُ مَنْغُوَ حَوَأُونْغُوي وَاطُوَوُ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا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 Na sura inaelezea kuwa wakiitwa ili mtume wa Mwenyezi Mungu awaombe maghfirah hali yao hubainika kwa kuwa hutakabbar na hudhihirisha kukataa kwao kuitikia nao wanajivuna kisha sura ikaingia kutaja madai ya wanafiki kwamba wao ati ndio watukufu wenye nguvu na waumini ni madhalili na ahadi waliowaahidi waumini kuwa watawatoa mji wa reja Madina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 Ewe Muhammad wanapokujia wanafiki wanasema kwa dimizao tunashuhudia kuwa hakika wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu wanajua kwamba wewe ni mtume wake na Mwenyezi Mungu ana kwamba wanafiki hapa shaka ni waongo katika kujidai kwa wanaamini kwani hawasadiki katika nyoyo zao Wamezifanya yamini zao za uongo ni kinga au ngao za kujikingia ili wasichukuliwe kuwa ni makafiri basi wakajizuia wenyewe wasishike njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka hakika ni mabaya mno hayo wanayoyatenda ya unafiki na kujitia imani ya uongo hayo waliyoyafanya ndio mazoea ya kudhihirisha sio ya kweli na kuwapa yamini za uongo kwa sababu hao wameamini kwa ndimi zao kisha wakakufuru katika nyoyo zao basi nyoyo zao zimepigwa muhuri kwa ukafiri huu. Hao, hawafahamu ye ya kuokoa na adhabu za Mwenyezi Mungu na ukiwaona mili yao inakupendeza kwa uzuri wao na wakizungumza unavutika kuwasikiliza kwa manino maneno yao kumbe wao juu ya yote hayo nyoyo zao zitupu Hazina imani ndani yake kama magogo yaliyogemezwa hayana uhai wote wa wao hudhania ya kila inayozuka basi linawalenga wao kwa sababu wanaitabua haji yao ya unafiki hao ndio maadui basi tahadhari nao Mwenyezi Mungu keshawafukuza kwenye rehma yake vipi wanavyoiacha haki waka ya unafiki wanaoshikilia na wakiambiwa, "Jongeeni, apate mtume wa Mwenyezi Mungu kuombeeni msamaha." Hutikisa vichwa vyao kwa kenyeli na utawaona wanageuka kwa kiburi hawataka kutii. Ni sawa kwa hawa wanafiki ukiwaombea msamaha au ukitoaombea, kwa sababu hao hawauwachi unafiki wao. Basi Mwenyezi Mungu hatawasamehe kabisa. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongozi kuwapeleka kwenye haki wale wanaokataa kufuata amri yake na kumwamini. Hao wanafiki ndio wanawambia watu wa Madina msitowe chochote kwa sababu wa Walio waliona mtume wa Mwenyezi Mungu iliwapate wapate kumwacha. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hazina zote za mbinguni na duniani na riski zote zilio humo lakini wanafikihawajua wanafiki wanasema kwa kutoa ahadi tukirejea Madina hapana shaka kikundi chetu ambacho ni chenye nguvu zaidi kite kito kikundi cha waumini ambao ni wanyonge nguvu anazo Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini sio hawa wanaojitia kuahidi lakini wanafiki hawajui kitu